Тому ми пасемо їх, як зачаровані пастухи, а, може, живемо лише доти, поки маємо що згадати. Катерина хапливо надибала в кутку вишневий ціпок. Відполірований її правою долоною, окаренок нагадував ніжне тімячко м'ячко іще сліпого новонародженого кошеняти. Дотик до нього завжди розливав по тілу теплий спокій. Поправила хустинку на голові, вийшла на поріг. На поточеній сліпими хробачками стежці, що розполовиню буйний квітник надвоє, стояв білявенький, тендітний, як осіння кульбабка, хлопчик та метка, шпаркоока, чорнявка. Хоч малюй з них ранок і вечір, хоч малюй Європу і Азію, подумала Катерина. І радісний подив, підсвітив її печальне обличчя. Хлопчик і світилка трималися за руки, не боячись, що вона стане від того білішою, а він чорнішим. Хоч такий хімерний здогад і забранів у катерених думках. Двійко дітей були такими різними, що об'єднати їх могла тільки любов або дитинство. «Чиїсь це ви діточки?» – поспитала Катерина, затуляючись рукою від сонця, що сякло їй очі. «Богданівськими Катерину Васильівну», – відказав хлопчик, і гойнув білою пухнастою голівкою, так рішуче троснув нею, що здалось. Голівка закушпелить пухом, як кольбабка. Я весільна світилка, а це мій дружба від Гані Донкопряд. Ганя передала вам карточку на свайбу. Під номером три. Шабандиво виповіла дівчинка і втерла рукавом губи. Слова прозвучали і просто, хоч сама вона, вочевидь, хвилювалась. А чого під таким номером? Катря усміхнулася і підійшла ближче. Розглядала парафінову строкату квітку на плацячку дівчинки. Усім під таким номером карточки написані. Це щоб ніхто не ображався, каже Ганя. Хлопчик винувато поглянув на свою дружку, бо вона вже не ступила йому на ногу, і чавила її з усієї сили. Розпишіться у відомості, Катерина Васильівна. Отут, проти білокур каве. Так молодий нам болів. Дружно виняв з кишені кусник хімічного олівця, Послинив його, розтяг Катерині. Катря одвернулась, щоб соломіч притломити в собі шквал сміху, що викотився із грудей і шпарко посіпував губи та очі. Стривайте, стривайте, зараз розпишуся, бо Порошенка в зіницю залетіла. Катря витерла краєм хустки вологі куточки очей, притолила до шибки відомість. Проти свого прізвища намалювала пташечку. Зараз, діточки, я вам подарунка винесу. Катерина випросталась, опираючись рукою на теплостіну хати. подебуляла до хати, дістала із присклинка разок свого дівоцького намиста з блискучими дукачами. Берегла його багато літ, навіть у голодні воєнні роки не дозволила собі її виміняти на кукурудзяний малай. перемацала пальцями кожен дукачок, прощально притулила низочку до своїх грудей. А що ж подарувати хлопчикові кульбабці? Довго водила поглядом по своїй кімнаті не порила в прескринку, але так нічого не знайшла. Вона мало не заплакала звідчаю, так їй хотілося обдарувати своїх несподіваних гостей, Петруся й Катрусю. Та ніж би звуть якось інакше, то вже був би надто фатальний збіг, надто жорстокий і щасливий водночас, щоб повірити в нього, які заявились до неї весільними запросинами. Якщо її хвороба відступиться хоч на якийсь час, «Вона доконча вибереться до Києва і не купує подарунків, бо ж таки бачено, прийшли діти, а вона з порожніми руками». Аж сплеснула в долоні, пригадавши про маленький, щедро ілюстрований кобзарик, що лежав під вишитою подушкою. Кожну заголовну літеру вірша Катерина обвела мальованими квітами, птахами та богданівськими пейзажами. Хотіла передати книжку до Тарасового музею в Києві, бо тож добре, що не поквапилась». Погортала книжечку, без жалю попрощалася з нею і знову вийшла до дітей. Дівчинка взяла на мисто з діловим спокоєм. Відмовилась одразу почепити його собі на шию. «А в бабці є таке саме, пообіцяла подарувати, коли дівувати почну. За ваше спасибі, будемо йти, бо ще нагай дівці гостей не просили». Кинула подарунок в учнівський портфелик, щоденько забрала в свого дружка кобзарика, теж клала до портфеля. Завчена вклонилася і, підштовхуючи оперед хлопчика, пішла до воріт. І з вулиці повернулась. «Карточку забулася вам дати, Катерина Васильівна. І візьму собі тур'яну з вашого кітника. Ганя казала, щоб я зірвала собі щастя, бо вони у вас заворожені. А вже ж дитину сі рви. забула. І собі, і дружбі візьми». Діти побігли вулицею, збуджено перемовлялись, зверескували, лякаючи сонливих сусідських собак, що шкірили зуби до в'єдливих мух, наїжачених кошеня та дорозімлилих від літнього сонця жнив'ячого достатку а вислогузих корей. Катря довго дивилась йому слід, а коли вони зникли за рогом вулиці, відчула,